Mi, Kóla di Rienzi? Giannino abban az órában hagyta el a kapitóliumot, amikor a hajnal első fénye már rózsaszínnel szekte be a palaténusz romjait. Nem ment vissza a Campo dei Fiori-ban lévő kisfogadóba. A Rienzi által mellérendelt rendelt díszőrség kísérte a Tiberis túlsó partján álló angyalvárba, ahol egy lakosztály várta. Másnap Giannino, hogy a benne zavarodottság enyhítésére Isten segedelmét kérje, több órát töltött egy szomszédos templomban. Aztán visszatért az angyalvárba. Guiderelli barátját kérette, de figyelmeztették, hogy senkivel ne tárgyaljon, amíg ismét nem találkozik a néptribunnal. Magányosan várt estig, amíg jöttek. Úgy tűnt, hogy Koladir Jenzi csak éjszaka intézi ügyeit. Gianni tehát ismét a Kapitóliumon volt, ahol a néptribún még nagyobb figyelmességgel vette körül, mint előző este, és megint csak bezárkózott vele. Koladir Jenzi ez alkalommal kifejtette hadi tervét. Azonnal levelet ír a pápának, a császárnak, a kereszténység minden uralkodójának, és felkéri őket, hogy küldjenek követeket hozzá, egy igen nagy fontosságú ügy miatt, amelynek tárgyát egyelőre nem fedi fel. Az összegyűlt követeket majd ünnepélyes kihallgatáson fogadja, amelynek során bemutatja a királyi jelvényekkel felékesített giannino mint Franciaország igazi királyát. Természetesen, ha a legnemesebb nagyúr mindehhez hozzájárulását adja. Cseninó még csak egy napja volt francia király, de húsz év óta gyakorolta a szienai bankármesterségét, tehát elgondolkodott, hogy ugyan miféle érdek vezeti rienzit, amikor ennyire pártját fogja és oly lázas türelmetlenséget mutat, amely szinte megremegteti a potentált erős testét. Miért akar elindítani egy ilyen vitát, amikor tizedik Lajos halála óta már négy király ült egymás után Franciaország trónján? Csupán azért, amint állította, hogy leleplezzen egy szörnyű igazságtalanságot és egy kifosztott herceget visszahelyezzen jogaiba. A néptribón elég gyorsan megmagyarázta cselekedeteinek célját. Franciaország igazi királya visszatérítheti a pápát Rómába. E hamis királyoknak hamis pápáik vannak. Rienzi messzire látott. A Franciaország és Anglia között dúló háborúnak amely lassanként már odáig fajult, hogy a nyugati világ egyik fele hadakozott a másik ellen, ha nem is eredete, de legalábbis jogi alapja, egy örökösödési és dinasztikus viszály volt. Ha felmutatják a francia trón törvényes és tényleges birtokosát, a két másik király minden igényét elutasítják. Akkor Európa uralkodói, legalábbis a béke szerető uralkodók, összegyűlnének Rómában, megfosztanák trónjától II. második jános királyt, és visszaadnák első jános királynak a koronáját. És első János majd úgy dönt, hogy a szent atya térjen vissza az örök városba. A francia udvar nem akarná többé megszerezni Itália birodalmi területeit, és megszűnne a harc a gulfek és gibelinek között. Itália ismét fellelt egységében hajdani nagyságának helyreállítására törekedhetne, és végül a pápa meg a francia király, ha úgy kívánnák, építői lehetnének ennek a hatalomnak, és ennek a békének. Colladi rienzi a császár fiából, császárt csinálhatnának, nem német, hanem Antik császárt. Kola anyja a Trasteverén élt, ahol Augustus Titus Traianus árnyasétágat még a kocsmákban is, és ábrándokat sugal. Másnap, október 4-én, a harmadik beszélgetés alkalmával, ez már napközben történt, Rienzi átadta Gianninónak, akit ettől kezdve Giovanni di Franciának nevezett, a rendkívüli akta csomó iratát, az álanya gyónását, Zsordén d'Espén fráter tanúsítványát, Antoán fráter levelét, végül behívatta egyik titkárát és diktálni kezdte mindennek hitelesítő okmányát. Mi, Collad Rienzi, az apostoli szék kegyelméből lovag s a Szentváros magasrangú szenátora, a római nép bírája, kapitánya és tribunya gondosan átvizsgáltuk az Antoine Fratertől kapott írásokat. És annál is inkább hitelesnek tartjuk őket, mert annak alapján, amit megtudtunk és hallottunk, látjuk, hogy a francia királyság valóban Isten akaratából volt hosszú éveken át, mind háborúk, mind különféle természeti csapások martaléka. S úgy hisszük, hogy mindezt Isten azért engedte meg, hogy a francia királyság vezekeljen a csalásért, amelyet az ember ellen elkövettek, aki emiatt sokáig alacsony sorban és szegénységben élt. A Néptribun ma még idegesebbnek tűnt, mint előző nap. Félbeszakította a diktálást, valahányszor ismeretlen forrásból származó zaj ütötte meg a fülét. Vagy ellenkezőleg, ha a csend a szokottnál hosszabb ideig tartott. Nagy szeme gyakran tévedt a nyitott ablakok felé, mintha a várost leste volna. Meghívásunkra Giannino október másodikán csütörtökön megjelent előttünk. Mielőtt mondani valónkat közöltük volna vele, megkérdeztük, hogy ki ő, mi a mestersége. Nevét, apja nevét és minden egyébre elvonatkozó vonatkozó adatot megtudakoltunk. Válaszai hallatán meggyőződtünk, hogy szavai megegyeznek mindazzal, ami Antoine Frater leveleiben olvasható. Ezt látván... Tisztelettel felfedtük előtte mindazt, amit korábban megtudtunk. De mert tudjuk, hogy Rómában felkelés készül ellenünk, Giannino összerezzent. hogyan a Coladirienzi, aki oly hatalmas, hogy követeket készül küldeni a pápához és minden uralkodóhoz. Ez a Coladirienzi fél. A néptribunra nézett, aki bólintott. Miközben világos szemére lassan lebocsátotta szemhéját, jobb oldali orjuk a remegett. A kolonnák, mondta sötéten. Aztán tovább diktált. Mivel félünk, hogy elveszítjük életünket, mielőtt némi támogatást és lehetőséget nyújthatnánk számára, királysága visszaszerzéséhez, lemásoltattuk tehát eleveleket. És tulajdon kezébe átadtuk 1354. október 4-én, szombati napon, saját pecsétünkkel ellátva, amely a következőkből áll. Nyolc kis csillaggal körülvett nagy csillag, közepén egy kis körrel, valamint a szent egyház és a római nép címereivel, hogy az igazság, amelyet ezen írások tartalmaznak, Nagyobb kezességet kapjam, s hogy minden hívő előtt ismeretessé váljék. Jézus Krisztus nagyon kegyes és nagyon irgalmas nagyorunk, adjon nekünk elég hosszú életet, ahhoz, hogy diadalmaskodni láthassuk e világon ezt az igaz ügyet. Ámen. Az utolsó szabak elhangzása után Rienzi a nyitott ablak elé lépett, és csak nem atyai mozdulattal átölelve első János vállát, megmutatta neki a száz lábnyira alattuk lévő antik fórum romjainak szövevényét, a diadalíveket és az összedölt templomokat. A lenyugvónap aranyos rózsaszínnel vonta be ezt a mesés kőbányát amely a vandálokat és a pápákat csak nem tíz évszázadon keresztül ellátta márványjal, és mégsem merült ki. Jupiter templomától el lehetett látni a Vesta hajlékáig, és a Vénusz templomát övező Babérlugasig. Itt alant, mutatott Rienzi a régi római kúria terére, itt gyilkolták meg Cézárt. Megtenne nekem egy nagy szívességet, nemes nagy uram. Felségedet még senki nem ismeri, senki nem tudja, hogy kicsoda. Tehát oly békésen utazhat, akár egy egyszerű szienai polgár. Minden erőmmel segíteni kívánom felségedet, de ehhez az kell, hogy éljek. Tudom, hogy összeesküvést szőnek ellenem. Tudom, hogy ellenségeim végezni akarnak velem. Tudom, hogy figyelik a hírnököket, akiket Róma határaink kívül küldök. Menjen felséged Montefiaskónéba, keresse fel Álbornes bíborost, és mondja meg neki a nevemben, hogy a legnagyobb sietséggel küldjön csapatokat hozzám. Miféle kalandba kevered egy Giannino íj rövid idő alatt? Franciaország trón követelője, és alig lett trónját igénylő uralkodó, már, mint a néptribun küldötte indulótnak, hogy segítséget hozzon neki. Semmire nem mondott igent, de semmire sem mondhatott nemet. Másnap, október 5-én, 12 órai lovaglás után ismét eljutott, abba a Monte Fiasconéba amelyen öt nappal előbb átutazott, igencsak szapulva a francia országot és a franciákat. Beszélt Álbornesz bíborossal, aki azonnal elhatározta, hogy a rendelkezésére álló hadsereggel megindul Róma ellen. De már elkésett. Október 7-én, kedden, Colladi rienzi meggyilkolták.